Капітан Гобарт справді знайшов мене в садибі Оглторп в понеділок вранці після Седжмурської битви, почав блад. Але він не сказав, що я там робив. Тут суддя знову перебив його. Ну а що ж ти міг робити в товаристві бунтівників, двоє з яких лорд Гілдо і Піт уже визнали свою провину? От саме про це я прошу дозволити мені розповісти вам. Будь ласка, будь ласка, розкажи, але ради Бога, як найкоротше. Бо коли б мені довелося вислуховувати всіх собак-зрадників, то я просидів би тут до весни. Я був там, ваша честь, як лікар, щоб допомогти пораненому лорду Гілдою. Що таке? Ти хочеш сказати нам, що ти лікар? Я закінчив Трініті коледж в Дубліні. Боже праведний. вигукнув лорд Джефріс, звертаючись до присяжних. Який мерзотник! Ви ж чули, свідок сказав, що кілька років тому він зустрічав його в Танжері як офіцера французької армії. Ви чули також, як підсудний визнав, що свідок говорив правду. Я й зараз не заперечую, що він говорив правду. Але правда і те, що я скажу вам. Кілька років я був солдатом. Але ще до цього я був лікарем. І січня цього року знову став ним, влаштувавшись жити в Бріджуотрі. Це може підтвердити сотня свідків. Немає ніякої потреби гаяти на це час. Я винесу вирок на підставі твоїх власних, слів мерзотнику. Я ще раз запитую тебе. «Як сталося, що той, хто видає себе за лікаря, який мирно займається практикою в Бріджуотері, опинився в армії Монмута?» «Я ніколи не був у цій армії, і жоден свідок не говорив такого, і, не смілюсь заявити, не скаже. Мене ніколи не цікавило повстання, і я вважаю цю авантюру цілковитим безглуздям». Насмілюсь запитати вашу честь. Тут ірландський акцент Блада помітно посилився. Що міг робити я, католик, за походженням і вихованням в армії протестантів? Католик? Суддя якусь мить похмуро розглядав Пітера Блада. Ти скоріше лицемірний святенник, протестант. Скажу тобі, чоловіче, що я. «Нюхом чую протестанта за сорок миль!» «Тоді наважусь поцікавитися. Чому ж ви, ваша честь, своїм надзвичайним нюхом не чуєте католика за чотири кроки?» По галереях легкою хвилею прокотився сміх, але лютого погляду судді і окрику судового пристава було досить, щоб він негайно урувався. Трохи нахилившись вперед, Лорд Джефрес підніс тендітну білу руку, пальці якої все ще стискали, носову хусточку, і погрозливо сказав. «Не час зараз розглядати твою релігійну приналежність, голубе!» Сказав він, постукуючи пальцем по столі у такт словам. «Але закарбуй собі на носі те, що я зараз тобі скажу!» Немає такої релігії, яка б дозволяла брехати, прикриваючись нею. У тебе, як і в кожного, є безсмертна душа, і ніщо в світі з нею не зрівняється. Не забувай, що всесильний Господь Бог, перед чим судом і ти, і я, і всі ми станемо в нашу останню годину, покарає тебе за найменшу брехню і кине у вічний вогонь в безодню де палає сірка, якщо ти хоч трохи ухилитися від правди. Бога не обдуриш. Тому я закликаю тебе говорити правду. Як сталося, що тебе захопили з бунтівниками?